не усньотана і не задремлєт, охраняє і утвердждає отчину свою русскую землю от супостатов і от особної війни. Отже, ймовірно, що Ярослав Мудрий здійснив поломництво до останків братів страстотерпців, які покоїлися у відбудованому ним храмі. З молитвою, про покровительство його дітям, а зрештою і Русі. У Вижгороді тіло Ярослава за давнім слов'янським звичаєм поклали на сани і відвезли до Києва. Церемонія поховання відбулася у Софійському соборі, де був приготовлений величний мармуровий саркофаг. І приніс ще і вратця Моромаряні в церкві Святої Софії. Давнірусський літописець, повідомивши про поховання Ярослава у Мармуровій гробниці, нічого не сказав про її зовнішній вигляд, а також і про те, в якій частині храму Святої Софії відбулося поховання. Згаданий вещи мандрівник Еріх Лясота занотував у щоденнику, що гробниця була з білого алебастру та стояла в каплиці. Напевно, під цим словом він розумів один із вівтарів. Голландський художник Ван Вестерфельд, відвідавши Софійський собор 1651 року, замалював і саркофаг Ярослава але не зазначив, де він містився. Павло Алепський, що супроводжував 1654 року до Москви антіохійського патріарха Макарія, залишив для нащадків цінний запис. Інші два вівтаря стоять поблизу північних дверей, праворуч від тих, хто виходить із церкви. В одному із згаданих вівтарів міститься чан із білого мармуру з кришкою великих розмірів і вигнутої форми, прикрашеної хрестами та схожої на урну святого Іліана Вемесі. Як відомо, у xvi 17 століттях головним входом до Софії служили північні двері, що видно на малюнку Вестерфельда, де відображено зустріч з киянами Януша Радзивіла. Отже, праворуч від тих, хто виходив із храму, були абсидні частини Володимирського та Благовіщенського бокових вівтарів, в одному з яких і стояв саркофаг Ярослава. Він міг стояти у Благовіщенському вівтарі, колишня північна галерея собору, де містилася Князівська усипальниця. 1093 року тут був похований син Ярослава Всеволод. 1094 року Ростислав Всеволодович. 1125 року Володимир Мономах. А 1154 року В'ячеслав Володимирович. Або ж у Володимирському, де бачимо його сьогодні. Висоцький віддавав перевагу Володимирському вівтареві. На користь цього, за його думкою, свідчив той факт, що саркофаг, розташований між вівтарем, присвяченим Георгію, патрону Ярослава та усипальницею, де похований Всеволод. Таким чином, начебто, було виконано бажання Ярослава, що після смерті Всеволода його поховали поруч із батьком. Останнє за часом спроба обҐрунтувати відпочаткове розміщення гробниці Ярослава Мудрого у Володимирському вютаї належить Нікітенко. Згідно з нею, про це свідчить зображення над саркофагом святого Пателемона – цілителя людських тіл і душ. Він тримає на платі флакон із елеєм.